Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. La uqsimu bi hadzal balad Andıçıran bu şehre ve entahillu bi hadzal balad سند او شهرين ساکنسن ووالد وما ولد and olsun validene ve onun törəməsinə laqad khalaqonel insana fī kebəd biz insanı çətinlik içində O, heç kəsin ona gücü çatmayacağını mı güman edir? Yəqulu əhləktü mələn lübədə. Deyir, mən çoxlu var dövlət sərf etmişəm. Əyəxsəb əlləm yərəhu əxəd. O, heç kəsin onu görməyəcəyini mi zənn edir? Ələm nəcəalləhu aynəyin. Məğer ona iki gözü biz verməmişikmi? Wa lisanan Bir dille iki dodaq verməmişikmi? Wa Onu iki yokuşlu yola yönəltmədikmi? Falaqata Oysa sert yoxuşu aşmağa can atmadı. Sən nə bilirsən ki sərt yoxuş nədir? o bir kölə azat etməkdir. او اطعام və ya acılıq günündə möhtəcə yemək verməkdir yetimən zəma qorabe qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə üm miskinən zama trabe yaqut acılıqdan yerə uzanmış kasıba sonra isə o iman gətirən bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Ulaika ashabul meymene. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Vallazina kəfrulu bi ayatinahum ashabul mash'ameh. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Alayhim narum musadah Od onların üzərində qapanacaqdır.